Jabul 112 dari ayat 1 sampai 10 Pujilah Tuhan, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan Yang menikmati kirian daripada perintah-perintahnya Anak cucunya akan berkuasa di atas bumi Keturunan orang tulus akan diberkati Harta kekayaan akan dimiliki keluarganya Dan kebenarannya kekal selama-lamanya bagi orang tulus, cahaya muncul dalam kegelapan. Dia penuh pengasih, penyayang dan benar. Orang yang baik sentiasa pemurah dan rela meminjamkan. Dia mengendalikan urusannya dengan adil. Sesungguhnya dia tidak akan goyah. Orang yang benar akan diingati selama-lamanya. Dia tidak akan takut kepada berita buruk, hatinya teguh percaya kepada Tuhan. Hatinya tenteram, dia tidak akan gentar dan dia akan melihat kehendaknya berlaku ke atas musuhnya. Dia telah menaburkan kurnia merata-rata di kalangan orang miskin. kemenarannya kekal selama-lamanya. Mertabatnya akan ditinggikan dengan kehormatan. Orang calim akan melihatnya dan berduka, akan menggeretakkan gigi dan merana. Kehanda orang jalim tidak akan tercapai